18. fejezet Enrike legnagyobb megtöbbenését az váltotta ki folyamatosan, hogyan képes ő belerángatni a saját klíziseibe. A ruhapróbák és Dennis lelki kalpantáltásának végtelen órái alatt egész ilyen az a gondolat tartotta életben, hogy alvás lesz a jutalma, amint végre megérkezik a limuzin dennis hogy a stúdióba. Aztán valahogy mellette találtam magát a limuzinban, és most a kulisszák mögött felvétel előtt arra várva, hogy megkezdődjön Dennis műholdas interjúja. Minden tamúgy a kezébe kell adnia. Mások jelenlétében profiként viselkedett. Ikat volt, és jól érthető, mint aki a televízió stúdióban született. A valós és színpadi ének közti különbség már már skizofréniás volt. Erre a munkára született, hogy Erike arra, hogy segítsen neki elérni, a tévészáll lehessen, aminek lehetősége mindig is ad ennek az ültözési mániás elvált anyának a mélyén, aki soha nem tudta átérezni tehetségének igazi mélységeit, és aki mindennél jobban félt az állása elveszítésétől. Az ABC munkatársai mindent elkövettek, hogy Denis t kellemesen érezte magát, mielőtt az interjúra készítették. Mint kiderült abból áll a feladata, hogy csendben üljön, amíg kiszolgálják. A sminkelés profi sminkmester végezte egy nagyon kényelmes kisés és pátai öltözőszobában, amely az egészségtelen és kalóriadús ételek mindenfajtájával el volt látva. Az ötöd Denis eszébe, hogy a nap hősévé válhatna az a doktor, aki be tudná állítani a tévések vércukrát és koffein szintjét. Frizurálja kérdését egy mesterfodráz oldotta meg, aki azt mondta, hogy a fekete nőket keményé és előtelenné teszi a lófarok. Más körülmények között tenisz megsértődött volna, de rá kellett jönnie, hogy a kilátás, mi szerint is emberek millióival kell majd szembenéznie, de rendkívüli módon nyitottá tette a javaslatokra. Bármilyen fotrász az általa eddig tapasztaltnál jóval gyorsabban és hatékonyabban változtatták át frizuráját, sokkal gyvatosabb és profibb kontján. Enrique megkönnyebbültnek tűnt, amikor először meglátta az új frizuráját. 7 perccel az előtt, hogy csonnal, után charlie beszélni kellett volna, New Yorkban még mindig gondok voltak a forgatókönyvben. Deniszt egy viseltes, ám de meglepően kényelmes székre ültették, amely mögött olcsó és közönséges flexűvek osztopak álltak, amelyek átnézva nézőnek elvileg a parlament épületét kellett volna látnia. Közelről senki se tült volna be a látványnak, még képernyőn persze meggyőzőnek tűnt. Egy technikus deniszt éppen épp egy hallgatóval látta el, amelynek spirálvezetékét a haja alatt hátra vezették, s aztán a valériára tűzték, ahonnan végül csatlakozott abban a rengetegbe, amely a padlót ellepte. Egy parányi mikrofont erősítettek a hajtókájára, majd a technikus hátrébb így Dennis végre láthatta magát úgy, ahogy majd a képen jön megjelenik. Csöppet sem volt elégedetlen a látottakkal. Ms. Carpinter, az egészen közeli hangtól először megijedt, amíg rá nem jött, hogy a fülhallgatójából jön. Igen, kérdezte, mintha csak a szoba túlsó sarkába szólna. Üdvözlöm, mis Alem vagyok ennek a bejátszásnak a rendezője. Nem bánja úgy, ha tenisnek szólítom. Nem, de Teljes, mondta nem, mikor ő még égszér. Egy másodperc tenis elgondolkodott, mi történt volna, ha azt veredik, de igen, bánom. Fantasztikusan néz ki, folytatta Alem. Pár dolog, mielőtt adásba mennénk. Először is nem kell kiabálnia. Még a motyogását is felveszi a mikrofon. A kiapárt csak nekünk okozít fejfájást a vezérlőben. Rendben, mondta Denise. Sajnálom. Gyakori hibája volt ez az új rádió bemondóknak is. Semmi baj, nevetett a nem. Most már visszatehetjük a fejhallgatóinkat anélkül, hogy orvérzés miatt kéne aggódnunk. Egészen egyszerű lesz. Valamilyen ütemezési probléma miatt 90 másodpercen megnövelték az önrészét. Most már 4 perce van. Lehet, hogy ez nem tűnik sok időnek, de higgye el, elég idő a sztori elmondására. Rendben? Denis bólintott. Igen, felelte. Csinált már valaha a Nem, mondta, és szavarba jött. De rengeteget rádiózom. Tudom, felelte a Hallgatom magát minden nap. Fantasztikus. De azért emlékezzen, hogy senki se látja, mit tesz a rádióban. A tévében oda kell figyelnie, hová néz. Ilyesmi, rendben? Mindig egyenesen a kamerának válaszoljon. Jó, ez elég könnyűnek tűnt. Akkor kezdjük. Úgy néz ki, mint aki arra próbál rájönni, hol is lehetek. Ne nem emiatt. Csak válaszoljon a kamerának. Úgy beszéljen hozzá, mint egy baráthoz. Aztán majd elfordítjuk magáról a képernyőket, hogy ne zavarodjon össze. Meg tudom csinálni, mondta Denis a kamerába. Kicsit kínos érzés volt. Helyes. Akkor jöjjenek az alapszabályok. A New Yorki helyszínen van egy fickó, akivel megosztja az adásidőt. Vigyázzon, nehogy az ő hozzá intézett kérdésekre is válaszoljon, és a magának feltett kérdésekre próbálja rövid, de teljes válaszokat adni. Eddig stimmel? Eddig semmi probléma, mondta Dennis, tettetett magabiztonsákkal. Bele a kamerába. Akkor térjünk rá az utolsó tanácsra, folytatta a Len, azt a benyomást keltve, mint a papírról olvasnál. És ez magának fontos, nem nekem. Tudja, csak négy perc, oké? Okay? Bármit csinálhat négy percig. Egyszer jártam első folyamra, és ott azt mondták, hogy négy percig az agy is kibírja vér nélkül. Vagyis kibír bármilyen viszketési rohamot, kóborhajszálat, vagy tüsztentési kényszert négy percig. Amint kihalszik a fény a kamerán, és meghallja a reklámot, tőlem aztán nekiállhat, akár az orrát is túlni. De a saját érdekében ne tegyen semmi zavarót az interjú alatt. Még akkor sem, ha éppen nincs a képen. Dennis azonnal vagy tucatnyi helyen viszkedni kezdett. Nem nagyon hisz a szokkesszió hatalmában, lenni? A rendező a fülhallgatójában nevetett. De igen, hiszek. Egyszerűen csak szeretek ukratni embereket. Egy utolsó dolog. Ne zavarja, ha bemondok valamit a fülében, mi alatt beszél. Miféle dolgot fog mondani? Dennis már most zavart a dolog, akkor a rendező még nem is mondott semmit. Semmi kis előadás ígérem, mondta nem. Esetleg egy javaslat, mondjuk hangosabban, vagy lassabban, vagy valami lóg az orrából, tudja ilyesmi. Denis keze az orrához kapott, szívből jövő ki ezzel a rendezőből. Csak tréfa volt Denis. Fantasztikusan néz ki, és fantasztikus lesz. Három perc, húsz másodperc múlva adásban vagyunk. Kéz és lábtörést. Ezzel Denis fülhallgatója megsüketült, így magára maradt gondolataival és a gyomrában fokozódó bizserkéssel. Ahogy a kuliszták felé pillantott erdikére, a férfi egy mosoly és egy univerzális minden oké gyere tűnlantott rá. Nevetnie kellett. Szegény, elég ramadjúl festett. De micsoda barát volt, hogy mindezeken át segíti. A hangján nyugvós sikeres karrier után most héten eszébe jutott a kezet. Remészetelenes tartozéknak tűnt. Kurcsolja össze az belében, tegye a szék karfájára, vagy csak hagyja a térdén nyugodni, ahol kétség kívül eltüntethetetlen voltokat hagyna a szoknyája anyagán. 30 másodperc és adásban vagyunk, Dennis. Alan ismerős hangjában most kedveskedő masaj bújt meg, agyongyakorolt hangsúly, meg potrolt győződve, arra a célra, hogy a vendégeket, nehogy az utolsó pillanatban legyenek rosszul. És én az ölében összekulcsolt kézre szavazok. Úgy nézt kellek természetesebben, ha bár a képernyőn úgyse fog látszani. Amikor Alan befejezte, a fülhallgatójában felcsendült a jó reggelt Amerika szignálja. A hangminőség nem volt rossz, pár össze sem lehetett hasonlítani a fejhallgatóval, amihez szokva volt. Dennis mély lélegzetet vett, és lassan kiengedte a levegőt. Ekközben már a máradt benne. Újra ő irányított. Rendben Dennis, készítette fel Allen a fülében. Ne mondjon semmit, amíg nem kérdezik. A mikrofonja mostantól él. Dennis mindezt egy apró polintással vette tudomásul, és vált a kamerán kigyúló fénybe. Újra itt vagyunk, mondta John hangja Amerikának. Sokat beszéltek és írtak mostanában a gyerekek körében elterjedt erőszakról. Az illetékesek országunk sok részén már nem csak a gyerekek elleni erőszak miatt, hanem már a gyerekek által elkövetett erőszak miatt is akadnak. A július negyediki ünnepek alatt Washington egyik csendes Beren városában megöltek egy őrt az egyik javító intézményben. Az elkövető úgy tűnik az egyik elítélt a 12 éves Nétham aki a gyilkosságot követően megszökött és meg mindig szabad lábon van. Ma reggel itt a New Yorki stúdiómban köszönhetjük J. Daniel Petrelli államügyézt, Washingtoni stúdiumban pedig Dennis Carpinton rádiós műsorvezetőt, aki tegnap reggeli műsorában beszélt Nétham Köszönjük minket teljüket, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nevének említésekor a Dennis kamerájának ajánlévő két lámpa kigyulladt, ő pedig kedvesen hal halszemű képében. Senki sem mondta, hogy Petrelli is benne lesz. Köszönöm, John, mondta. Örülök, hogy itt lehetek. Mr. Petrelli, mondta John, kezdjük talán önnel. Mi történt azon az éjszakán? Petrellit előző éjszaka repítették New Yorkba, persze első ahol éjszakáját egy luxushetelben töltötte, és annál limuzin vitte az épízi e stúdiójában. Johnnal szemben ült egy cserzött bőrka unapén, és azt a szülke öltött, jég inget és csíkos nyakkendőt viselte, amit a média szakértője választott. Jó karban volt, még ha egy csöppet talán elnyert is. Kopasz fejét be kellett púderezni, hogy ne csillogjon annyira a jópiten lámpák fényében. Amikor megszólalt, hangjában mesterien keveredett a szakmai érdektelenség és a részvét, Srichmendi akcentúcsak bizonyos fogú kifinomultságot adott mindehez. Július 4-én, valamikor este 7 és 9 között néten Béli, ez a roppant zavaros, lelki világú fiatalember, aki lopás és más erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését a Blókvildi Fiatalkorúak Javító Intézetében, megtámadta és megölte az egyik felügyelőt, majd megszövött. Egyelőre szabadlábon van, e pillanatban is keresik. Hogyan ölte meg az őt, akarom mondani a felügyelőt, kérdezte John. Petrelli, amolyan megmondanám én, ha tehetném, féle zavarban volt. Sajnos nem szolgálhatok részletes adatokkal, mert ez az éppen zajló nyomozás része. De mindannyian tudjuk, hogy azért mégiscsak szolgáltasz pár adatot, gondolta Dennis. De annyit mondhatok, hogy brutális módon leszúrták egy késsel. John adta kétkedőt. Hol tudna egy rab kész szerezni? Petrelli elfojtotta feltörő nevetését, mintha nem tudná mindenki, hogy a börtöntöltelékek minden kezük ügyébe kerülő tárgyból szúróeszközt csinálnak. Tényleg nem szolgálhatok részletes információkkal, de nagyon akkódunk, hogy a fiatalkorúak javítóintézetében súlyosan megsétik a biztonsági előírásokat. Biztos vagyok benne, hogy akkódnak, mondta John tele együttérzéssel. Nos, de folytatta a stúdióban lévő képernyő felé fordulva. Úgy értesültünk, hogy néten tegnap betelfon az önműsorába. Így van John, felelte Dennis, amilyen finoman csak lehetett. Bele a kamerába. De az a történet, amit mi hallottunk, jelentős mértékben eltér Mr. Petreli verziójától. Nathan elmondása szerint önvédelemből ölte meg a felügyelőt. Alig egy perc alatt Dennis röviden ismertette a néten által elmondott történetet. Befejezésképpen hozzátette: Egy gyilkosság mindig szörnyű dolog és semmiképpen nem nézhetjük tétlenül, ha valaki megszökik a börtönből. De meg kell Önöknek mondanom, hogy a néthennel való beszélgetés után nem tudom biztosan, milyen lehetőségei voltak valójában. Megmondom én magának, milyen lehetőségei voltak. csattant fel Petreli anélkül, hogy Csony jelzett volna neki. Megvolt a lehetősége, hogy jelentse az állítólagos eseményeket a megfelelő szerveknek, és hagyja, hogy mi tegyük meg a szükséges lépéseket. Ön felnőttként gondolkodik, Mr. Petrelli, mondta Denis szemrehányúan. Nekünk egy gyerekkel van dolgunk, akinek a fantáziája talán kicsit szertelen. az volt a benyomásom, hogyha ön nem ígérte volna meg, hogy felnőttként állítja a bíróság elé, és nem fenyegetőzik kivégzéssel, talán már fel is adta volna magát. Petrelli arca a sminkjét keresztül is elvörösödött. Szóval eldöntötte, hogy Néthent felnőttként állítja a bíróság elé, noszogatta csan. Petrelli, a butácska diáknak magyarázó tanár, túlzott türelmével megismételte immár sokat szor hangosztatott álláspontját. Megállapítottuk, hogy néten Béli az első számú gyanúsítotja egy büntetés végrehajtási intézet alkalmazatja ellen elkövetett gyilkosságnak, és az ilyenkor elvárható alapossággal törekszünk letartóztatására, és a bűnvádi eljárás megindítására. Ahogy tegnap is mondtam, ha elég felnőtt ahhoz, hogy elkövesse ezt a bűnt, úgy gondolom elvárhatjuk, hogy felnőttként fizessen tettért. Ezek szerint azt feltételezi, hogy néthen történet a hazugság? Ravakádacson. Petrelli megérezte, milyen irányba folyik ez az egész, és felállította a védőpástyát. Ismét csak azt kell mondanom, hogy ezen a ponton nem adhatunk ki részletes információkat, de megvan az okom feltételezni, hogy néten története történetek kitaláció. Hallott ő tegnap a műsoron van, Mr. Petrelli? kérdezte Denis emelkedő hangerővel. Aligha, ha, hazudta Petrelli. Hangja csöpögött a leereszkedéstől. A munkám csak nagy ritkán teszi lehetővé, hogy rádiót hallgassak. Akkor hogyan lehetséges, hogy az irodája rögtön be akart pillantani a telefonnyilvántartásomba? Noha egyáltalán nem tervezte a támadást, természetének része volt, és volt valami Petreli képmutató ami nagyon felhúzta. szervezői láthatóan nem tudtak erről a fejleményről. Petrelihez fordult magyarázatért. Miről van szó? kérdezte. Petreli állkapcsa megfeszült, amitől Pafa fellejárt. fel lejárt. Kéz botrány. A szuka személyes alá alakítja ezt az egészet, és bármit mondhat, amit csak akar, még őt köti a szakmai etika. Nos, nem szívesen ismétlem magam, de ez megint csak olyan terület, amihez nem nagyon szólhatok hozzá, mondta. Nos, én viszont bármihez hozzászólhatok, támadott denis. A rendőrség és a prandok megye ügyészség képtelen rájönni, hová is bújhatott néten, úgyhogy most a gestapó eszközeihez folyamodnak, hogy magukhoz ragadják a nyilvántartásunkat. Csó, el tudja képzelni, mi történne, a rendőrség vagy az FBI, hozzáférhetne az ABC telefonhé Itt Mit gondolom, milyen hatása lenne ennek a csatorna hírszerző képességeire? Ugyan, menjen már, Mr. Carpenter, mögte Petreli, miközben a szignál megszólalt a háttérben. Egyáltalán nem értékelem a helyzetről alkotott. John közbeszólt. Sajnálom, Mr. Petreli, Miss Carpenter, nem hiszem, hogy bármelyikünk számított ilyen nagymérvő véleménykülönbségre, de sajnos most be kell fejeznünk, lejárt az időnk. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy befáradtak a stúdióba. A kamerának még hozzátette. A jó reggelt Amerika műsorát rövid szünet után folytatjuk. Dennis kameráján kihuntak a fényektől, továbbra is ülve maradt, amíg Allen nem szólt neki. Kész vagyunk. Csak így tovább bajnok. Jól megtáncoltatta a basast. Erreke csatlakozott a technikusokhoz, akik beazörlöttek, hogy szétszedjék Dennis elektromos csatlakozóit. Na, kérdezte a nő, fantasztikusan néztél ki, mondta őszinte elégedettséggel. És milyen voltam, mint egy szoka. Köszönöm, Erike elnevette magát szívesen.